Eien lanaren naren murristea erabaki du la coach eta donapaleuko laborategiaren laboratigiare naskarzea 1500 china bat la competizione vate bilunute ma laulangileka Aute eskunden kampaina ofizialgia biatzen da Ego Eri Herrian erri eta debutazioko bosak, Nafarroan, cambiamen ahondien mentura, boterean aspaldian diren UPN-eko eskuntierrak, kanpo galditzen alite izkelakotza. Hirien hiria, izen hori eman dio, Arturri Costaleko hiri elkarguak bere esede berriari, elburua hirien arteko elkarlana azkartzea, Arlo desberdin frangotana. Eta bisintxo Bilbao eta batzitxe dukazu plekari eken abururatuko dugu berrizailauo, pilotarienak, angiloko lehiak eta gaur hasten baita. Aroa, Charlotte. Ba eta bai eta lekuka, odeiak bai maitugu ere oraindika, arratxalde untako, aro izi gari edera dute, termometroa ogeitza sortzi radoraino igoko da. Maulen Analsia Labor laboratorioan langileria ajanguratua da zuzendariak erabaki dueakoan, larum mal goizez eta beste eguneetako aratsalde gusizz, zeattzea, Baionako haik zuzean biolabortorioaren peko da maulekoa eta zeattzeko gazzoina da betolaketa bat egiten ari direla, Donappalleuko ospitaleko Laborategiaren indartzea delarik helburua maite lopaina. Xallhaketa abiatu da lau langiletaik, hauek petizizone bat koriazidie eta egun mila zazpiehun izen bilduik izan lehen misioan bermatzen die langileak. Eien behar eta interesa eman behar zaiola eta diskriminazioik gabe, denak, berdin, tratatuik izan behar diela bacherrietan ere preforzta. Lekuko mediko eta eisaien tustengia e badie eta Pepe Lamirande, departamentuko koncilierake behaldetik desmarcha bat abiatudu. Eta Lui Labado, mauleko haute txiake, salaketabat egiten du eta errandeiko sensu gabeko erabakia dela. Donc, unidea qui a germé dans la tête de la direction euh, locale, hein, euh, de ne pas assurer les dossiers le samedi matin, et les après-midi, avec toutes les conséquences que cela suppose, en termes de qualité de soins pour les usagers de Soule. «Bah yonako aks du jounasten maule eta gerente taik bat Patrice Blouin. Bah yestate deike hunek, maule seratu kosella areshtiez eta neskeneguen goissess. » Patrice Dubois. Il n'y a pas que Meuleown qui confirment par ce problème euh ah, et <part> et <espe 'un> Eta maulen lanian aizien langileek, ben lana partekatiko die maule bon. eta donapalegioa hartian. Aigie e gune sumaitetan arestien serratzen, horrek estu nahi maule serratiko dela osbat. Ondoriak izanen dia, eizan jantzat zen eta odolbitziak egin beharko beitia beste gizaz, bestalde eien zat ebai e maitzak ezpeituti ukenen eginian behian oai arte bezala. Bestalde lau gazte rastatuak atzoa txalian bilbo eta gazte izen denak joan dena benduan segi gaztemogimendukoak izaitia zakusaturik eta judiatuak izan ziren ogoi eta zorzi gazteetarik dira horietalik, ogoita zorzi horietalik, amabi xurituak izan ziren hau zian belian, beste amasei entzat prokuradoreak sei urte presondegi galdatu zituen, eta horietalik zazpiek kondena hori ukan dute, zazpi horietalik lau argastatuak beraz atzo, eta Espainiako polizia eta erzainza horien argastatzen hasi da, erabakia jakingabe publikoki. Eta hamami urte Ibon Fernandez iradi preso dela eta ezklerosiza ininizkoitza heritasuna duela, bi mila ta bere kondena gelditzeko galde bat egin zuen lehen bi mediko azterketak bere osagerrik iguera preso negiarekin etzela joa itena erakustera temantzuten, baina nepailiak ilugerren azterketa bat galdatu zuen eta hor medikuek erantzuten atik, eri izanik ere preso egoiten altzela. Joanden marxoan deia ausia izan zen, eta egun Ibon Fernandezzi aldeateko arra postua emanen diote, kari orterat, bagoaz kolektiboak elgeretan zebat antolatzen du, ara txaldion txeyak eta erditan baionako erriko etxeren hain zinean. Ena utaramendik egin errikurtsoa atzoa aztertua izan da eta Eta erabakia ekain ondarian jakinen du Hauzitegi korreksionalak bi urte presonegi fermurat kondenatu zuen Eta bestalde bi urte zurziadogibela penariken Urte bat presonegi egin zuen Eta iru urte segonda baldintzapian Dolabost urtea restatu izan zen urruñan Etaaren kontrako operazione batean Aztezken nuntako hauzian atzo Prokuradoreak lehen hauziko kondena bera galdatu du Erabakia ekainaren ogoita lauian Aldaketaen ahizia aufazenari da, Nafagoan abiatu den hauteskunde kanpainaana. Elu den mailatzeren goita lauian iragren dira Nafajoako Parlamentuko hauteskundeetan lehen aldikotz, UPN eta PSR, PSN edo sozialistak kanpoko beste gehiengo posibilitate, kanpo gelditzeko beste e, posibilitate bat bada, eta zertan den egoera diakiteko susen, zozobidak gure lankidea, mintzatu da, Iruñako Euskalegi igatiko Juan Cruz Lakasta katzetariarekin. Frankizmotik landa, 1920-1930 emereziz geroz, iragandiren hauteskunde guzietan, UPN eta PSN alderdi nagusien artian partekatu da poderean afarroan. Bi alderdi horien nagusitasuna, zalantzagorian ezagia da aldiuntan. Azken agintaldiko lauburteetan, dirua fera frango plazaratuak izan direlako. Horrez gain, egun hauetan argitaratua izan da liburu bat, frankismo garaitik poderean segitu duen afarroko oligarkiari buruz. Zer duen liburu horrek, erraiten dauku Juan Cruz Lakastak, eskolegia ikatiko kasetariak. Liburu interesgarriak arrikaratu dute hemen Nafarroan, Iban Jimenezen el korralito foral, horrek azaltzen du Nafarroako oligarkien boterea nondik datorren, eta egintean daudenek eh, dituzten eh, sorburuak, haien eh, enpresenak eta haien diruarenak, eta horrek erakusten du modu oso argian, frankismoaren garaietatik datotzela lauriek guziak, eta oligarkia pera mantendu dela Nafarroa, beraz, esan dezakeu azken... Eh, Lagei urtean lenda bizikoz, halako aldaketa bat izateko aukera izan badela. Iestek erakusten dute bai UPN baita ere sozialista alderdiak puntu asko galde zazketela, eta denbora berian oposizioko beste alderdiak horietan geroa bai eskoalegia bildu. eta podemos talde politiko berriak, gehien gorat heltzeko posibilitatea luketela. Juan Cruz Lakasta.hirukote horrek lor ditzakkeene emaitzek bada nola egitere aldaketa handia, ekartzen dutela Nafarroako panorama politikora. Erranaibaita, azken hogeita e, marurteotan hemengo erregimenaren e, zutabe doanka biak izan direla UPN eta PSN, orain arte pentsa ez inazen, bi aldardion artean gehiengo osora ez iristea, eta inkesta guzien e, arabera ba gertatzeko zorian gara, ezta? Eta lehendabiziko aldia hori gerta daitekeena, ezta? Esan genezaketan trantziziotik ona lehendabiziko aldia dela eta beraz e, bueno, ba, oso, oso panorama interesgarria da eta il sort débat de Gomitabat bestelega Gracian Muskil ditata Poisson pechenia gelana chez cobiacion tan documental bi filmekin da do documental kin Elena Generation des autonomistes Garratek egina Duena eta il paraît tracter l'histoire quand Duena eta dans odre okek egina duen dokumentala, Duena documentala nunda popo Jean-Louis Lar et l'état gastiarre ne deja guerpenas lehaten eta iruan ariden dokumentala. Londa Popo eta Generazion de Zotunumistu Bask behazionta egoiti gaur muskildin. Eta bestalde Lacha eta Zabalaren filma atzo emaiten zuten lehen aldiko zatalanten gaur garatxean behaziontan emanenda mirritzeko roialen eta zortzeketer ditan donibane garaziko vobangelan. Hirien hiria izenaren eta sorseketer ditan, Doni Bane Garaziko, Fomangelan. Hirien hiria izenarekin, ondoko bosturteetarako politika publikoen kuadro bat usatu du, aturri ikostaleko hiri elkarrgoak eta horrek elkarrlana bultzatzen du, simonetik alt. Hirien hiria izeneko proiektua, joan den urte osuan landutako egitasmo bat da, eta lan egiteko manera finkatzeaz gain proiektu nagusiak ere johatzen ditu. Egitasumak sei ahlootan bagnatzen dilaik. Garapen ekonomikoa, ikerketa eta goimailako erakaskuntza, garapen ironkoa, garraioa, espazio antolaketa, koesio soziala eta hurraaren kudeaketa dira. Goimailako erakaskuntzaren ahloan adibidez, Euskal Kostako Unibertsitate bat eraikitzeikoa asmoa agertzen da. Hori, 2005-2008 emar erako. Euskal Kostako unibertsitateo oren dako, ikasle biltzeko helbura ipatzen da, gauhegun 20.000 baizik ez dielaik. Ahatik, oraindik ez dakigun, ean berezko unibertsitate bat izanen den, Alapaoeko unibertsitatearen adarbat gelituko den. Hori, estatuarekin negoziatu beharko. Bestalde, ikerketa mailan, inguruko unibertsitateekin elkarlanean lan egitiko gogoa azpimarratu da, izan Frantziako, zein Euskal Herriko unibertsitateekin. Aturri ikostaldeko hiri elkargoak elkerlanaren pariua du horreko erentziak gehiago eta hirien arteko horreka ekarriko dolarik, baina mestalde Elkarlana urratxe sendo bat da ere metropolioa bilakatzeko bidian. Geroan, haintzuzen, naiz eta reformek zer ondori ukanen duten ez dakigun, jakin badakigu bi referentzia nagusiak eskualdea eta metropolioa izanen direla. Bosterri zozatutako hiri elkargoa metropolia bilakatzeko bidean da. Deia, egunta hogeita bost mila biztanle biltzen baititu, hotx Ipare Euskal Herriko biztanlean eguneko berrogeia. Hidiel kargoaren aurkezpena zenbakiekin segitzeko, enpresen aldetik hogei mila inguru dira eta irurogeita bost mila enplegu. Horiguzia erraiteko hidiel kargo hau akitaina eskualdeko bigarrenan bilakatuko dela bordelekoa inondotik. Beraz, Ipare Euskal Herriuntan sekulako paperadu, eta hor finkatuko diren politika publikoak eragina ukanen dute hemengo biztanle guzien zat. Bestalde, Kirolak, pilotarienak lehiak eta Asten Angelun, hortegon hontan, aizpean trinketian jokatuko dira, bi finala erdiak, ememento hontako zorzi pilotario berenak lehiatuko dira, una nola izan ediren partidak, la horatxian zorzio hontan lehen finala erdiak, Peio Larralde eta Bixintxo Bilbao, haortengo franziako xapelunak, Lorralamber eta Pascal Eskurraren kontra, Bixintxo Bilbaok lehen parte hartzea dugu lehiak eta ontan. Orra, bain ere, lehen parte hartzea uh, Txapelketa hontan, beraz, uh, orra, trinkete uh, ahaseldeja hemen, aizpean, eta orra, ni berrizpe jorekin, uh, jantziako txapel, Txapelunak urtero hemen elkarreken jokatzen dute. Eta orra, jokatzen uh, dugu Lohan Hanberg eta esku jaren kontra, beraz partida zaila dugu, uh, eta orra, ikusiko dugu, nahi nahi jan egiten dugun. Bain, bainetokin ezen trenatzen da honera, eta egian asko gustatu zait. Trinkete bizia da, gero... Uh, Zailada jokatzen ere bai hemen, zenta pilota jas fite baita, baina ojan ikuste nahiko ongi uh, adaptatuko gire latrimketa unertarat, eta uh, eta nik ez eztu gara zurik boingo. Eta ondotik biren finala erdian, hausti Waltari eta batik dukazu, Philippe Biel eta Thiri arizmendiren kontrariko dira. Hausti ualtari beriz kantxara titzuliko da beraz, batik ja dukazu konfientse egiten dio, kubatarrari eta finalian lagal de Bilbao parearen kontra erre bantxa gogotik erlezakela iturtu dauko. Kusten dugu hor sortzi pilotariak, horreten be, goberenak dira, eta espero dut be... Forman, forman etoriko gilera trinkete untan, finalara iristiko eta zertako ez berriz jokatzeko periota bisentxoren kontra, polita finalean ari enkontra jokatzea, baina badugu erdi finala biziki izaila gure, guretzat, biel eta ahizmendi, emengo trinketean uste dut ahizmendi, kasik atzerari jo dela, beraz zesta errez, bera ari enkontra jokatzea, baina... U uh, Waltagirekin uste dut nauzapoitaki uh, egiten alduguragiparatzen uh, di ongi eta uh, orain, uh, orain uh, goitetzen dugu, pixka bat uh, partida da uh, halahalgooki. Uh, Zazpionik uskliak baino gehiago, igurikatuak dira, aizpian trinketean gaur sortziontan finala lau, edo erdiak, eta finala bera, maia zeren, maia iruan, hastezken areken izan enda eludan hastean. Goiz berri saioareken txigitzeko tenoria nazioarteko berrietan, erresuma batuan, hauteskundeak dituzte egun. Eta azken inkestek berdinketa ikusten dute David Cameron, conservadora eta Ed Milibrand laboristaren artean. Bozken euneko oita amalauekin, Eskozian eh, SNP eh, independentziaren aldeko alderdiak jarleku gehiinak irabazlitzazke, baina eh, Milibrand laboraristak, ez laboraristak, laboristak du ez zelat jatu eginen beraiekin beren txustengoa, ez padu baztertuko ere burunditik IES egin dute behogoimila erritarraka. Dula, amarrigun protesta gogorrak piztu ziren Pierre N. Kuruntziza presidentaren kontra. Irugaren legil luke unek eta oposizioak dio hori konstituzioak debekatzen duela. Presidentiak dio ez duela konstituzioa urratzen, lehen legil gintzaldian ez baitzutan erritarrak baina Parlamentuak utuen eta tutzien gatazka berriz piztu nahia leporatzen dakote gobernuari, milisiak prestatzea, armak banatzea eta irratietan tutzien kontrako mesoak zabaltzea. Eta Afrika erdiko e-republikan bakea ipagai. Aztelenean idekizan bangiko foroa, seion bat ordezkare dira, talde ahmatu, alderdi politiko, hauzo egialde eta nazioarteko instituzuetatik, hauz nartzen ari dira zendakoa inbestek krisia politiko militak badiren egialdean, desahmatzia eta desmobilizazioa aipatzen da gehien bat, gudarri batzu, ahmadan, polizian, ala oian zaintzan integratzea aipatzen dute.